La miezul în nopții va cădea o stea. Pista 4 Pistolarul smulse tablița, cu cui cu tot și cuia sub soare se îndreptă spre celălalt stâlpă. După ce smulse și de aici tablița indicatoare, o înlocui cu aceea cu care venise. Reveni la primul stâlp și procede la fel ca și cu cealaltă tabliță. Acum, plăcuțele de len schimbate una în locul celelalte, indicau nordul la sud și sudul la nord, iar localitățile scrise pe ele în cu totul alte direcții decât acelea înscrise pe harta sectorului. Sfârșind această treabă, pistolarul își contemplă opera cu vădite satisfacție, apoi ridicând de jos fanionul se pregăte să joace rolul agentului de circulație. Și parcă din adins, ca satisfacță să fie mai de plină și grabnică, un convoi format din vreo șapte căruțe se zări pe șosea. Când convoiul se apropie, pistolarul ridică fanionul și toate cele șapte căruțe o cotiră la stângă, adică în direcția opusă acelea către care se îndreptaseră până atunci trupele și convoaiele. Același lucru se întâmplă cu un camion. Și în fine, mult mai târziu, cu o mașină militară deschisă în care se afla un capitan de stat major și un plutonier adjutant, ambii de la armată. Dar numai după primele câteva sute de metri, capitanul de stat major își dădu seama că merg pe un drum greșit. Nefiind de deplin convins, ceru părerea însățitorului său. Popescule, oare mergem bine? Nu ai impresia că am pornit-o spre sud? Cum asta, domnule capitan? Am citit doar pe tabliță localitatea unde se află postul de comandă al domnului general Popincari. Și apoi chiar soldatul cu circulație ne-a îndrumat în direcția asta. Știu, știu, numai că... Ce dracu, mi-am pierdut eu simțul de orientare? Ia să vedem. Oprește șofer. Scoase busola din buzunar să verifice. Poftim. Busola arată că mergem spre sud-vest. Ori noi trebuie să mergem mereu spre nord-vest. Să fie defectă busola? Nu-mi prea vine să cred. Ce zici, papescule? Știu eu ce să zic. Ori busola dumneavoastră e defecte, ori indicatoarele au fost puse greșit. Ia, mi te rog, porthartul. Adjutantul îl întinse. Ia să vedem. De aici am plecat noi, nu-i așa? Bun. Uite șusaua pe care am venit. Vezi? Citește localitățile prin care am trecut. Așa. Ca să ajungem la postul de comandă al domnului general Popin ar fi trebuit să cotim la dreapta. Iată, aici, localitatea unde și-a instalat postul de comandă. Cândcolo, nu am cotit la stângă. Uite, pe aici. Ne găsim acum cam în locul acesta." E clar, popescule, Nici busola nu e defectă și nici eu nu mi-am pierdut simțul de orientare. În schimb, indicatoarele au fost puse greșit, iar soldatul care dirigează circulația e, în cel mai bun caz, un prostonac. Dar o asemenea greșeală poate să aibă consecințe foarte grave, domnule capitan. Imbecilul care a comis o asemenea prostie ar merita să fie împușcat pe loc." Toată încurcătura asta mi se pare suspectă. Și mie, domnule capitan. Ia întoarce șofer și de bătaie. Peste câteva minute, mașina se afla din nou la punctul de întreteiere a șoselei. Văzând că mașina se întoarce, pistolarul înjurea înjură printre dinți, dar nu-și o calmul. În poziție reglementară, așa cum scria la carte, așteptă să se apropie capitanul și plutonierul adjutant care coborâsără din mașina oprită la câțiva pași. Asculte, soldat, ce misiune ai tu aici?" Să trăiți, domn căpitan. Am misiunea să dirigezi coloanele." Și încotro ai primit ordin să le dirigezi." Spre stânga, domn capitan." Cine ți-a dat acest ordin?" Domn locotenent Cine-i domn locotenent Tâmplarul ăsta?" Comandantul companiei noastre de poliție." Ce divizie?" Divizia Moldova." Și de când ești în post, soldat?" Pistolarul a avut o clipă de ezitare înainte de a răspunde. Păi să fie câteva ore." Așa?" De când ești în post, s-au scurs multe coloane. Nu așa multe. Câteva însă tot au trecut. Și pe toate le-ai dirijat spre stânga? Pe toate, domn capitan. Vă să zic că divizia voastră se află în direcția aia. Păi da, domn capitan. Dar chiar în clipa aceea, parcă pentru a dezminți spusele falsului agent de circulație, câteva tunuri începură să bubuie în direcția nord-vest. Capitanul și ajutantul se să privire semnificativ. În schimb, pistolarul își păstră calmul. Numai privirea lui deveni parcă ceva mai întunecată. Capitanul continuă să-l interogheze. Tablițele indicatoare, cine le-a pus? Noi, domn capitan. Care voi? Oamenii din compania noastră. De față era și domnul locotenent Ești sigur că era de față și domnul locotenent al tău? Da, domn capitan, ați supravegheat personal. Lăs că lămurim noi chestia asta, băiete. Ajutant, arestează-l imediat. Ce aveți cu mine, domn capitan? Și pistolarul, instinctiv, puse mâna pe automat. Ajutantul Popescu îl pocni cu pumnul peste mână. Stai cu minte, scârnăvie, că te o odată de numai sufli. Dă-mi automatul și mișcă la mașină." Domn capitan, mă nenorociți. Cum să părăsesc postul fără ordin?" Se căine pistolarul." Îți dau eu ordin. Dar eu pe dumneavoastră nu vă recunosc. Numai domn locotenent Templarul care m-a pus în post." Fără vorbă," se răstie la el ajutantul. Domnul capitan e mai mare ca domnul locotenent al tău." Și apucându de braț, îl ții să meargă. Înainte de a se urca în mașină, capitanul dă două șofer șoferului să schimbe indicatoarele. Când treaba a fost sfârșită, luă loc lângă șofer. Mâna acum, băiete, cât poți să repede." Mașina porni pornit pe drumul cel bun, spre nord-vest. Soarele coboruse spre asfințit. Pe șoseaua liberă, mașina gonea cu mare viteză. Adjutantul Popescu, ținând automatul confiscat între genunchi, îl pândea cu coada ochilor pe pistolar. Acesta, calm, privea nepăsător peisajul din dreapta, care începuse să se estompeze din cauza întunericului. Adjutantul încercă să-l tragă de limbă. Cum te cheamă, leată?" Câmpeanu, Haralambie." Păi bine, mă, Haralambie, se poate să ne crești tu chiar așa de proști?" Până și un copil și-ar fi dat seama ca în ruți brașoave. Am spus adevărul, domnul ajutant. De ce să vă mint? Așa am primit ordine, așa am făcut. Domnul cotinent Templarul poate să dea mărturie. N-ai tu grijă. Vom sta noi de vorbă și cu domnul cotinent. Dar până atunci ai face mai bine dacă ai mărturisi. V-am spus adevărul. De ce nu credeți? Așa a fost și este de când e lume. Cel mic și amărut n-are niciodată crezare. Tu de unde ești? Din Prahova. Carte știi? Patru clase. mai atât? Par hmm. un om cu mai multă știință de carte. Și ești însurat? Sunt copii. Doi, domn ajutant, să-ți Mulțumesc și dumneavoastră." Mă, ambii mă, nu ți-ai milă de copilașii tăi? De ce nu vrei să fii tu om de înțeles? Dacă spui adevărul, ți se ușurează soartă. Scapi poate cu viață. Dacă te încăpățânezi, însă, au să te împuști mă băieții, și rămân copilașii fără tată." Dar v-am spus tot ce știu." Dumneavoastră mă tot chinuiți, parcă n-ați avea suflet zău așa. Ce veți fi având cu mine? Să mă bată Dumnezeu dacă pricep. Ce vină am găsiți? Ce vreți să știți? Vreau să-mi spui, puiule, cine te-a pus să dirijezi greșit circulație." Greșit? Cum greșit? Așa am primit ordin. Dacă ordinul nu e bun, să răspundă cel care mi l-a dat." Și cu tabletele alea tot nu știe nimic?" Și cu tabletele alea tot nu știe nimic? V-am spus doar că domnul Cotenin Tâmplarul s-a îngrijit personal ca ele să fie bine puse. Bine, băiete, văd că ești mai mare săgătură decât te-am crezut. De acum n-am să te mai întreb nimic. Până la urmă să vorbești, nu ai grijă. Între timp, întunericul biruise. Pistolarul ridică gulerul vestonului și se ghemui în colțul lui, parcă pregătindu-se să doarmă. Fi rău dracului să fii, drăcuie plutonierul ajutând. Te pomânești că nu-i vinovat. Altfel, iar mai arde lui acum desom. Mașina gonea prin noapte. Trecură prin câteva state, tixite de trupe, fără să oprească, și după o jumătate de oră ajunsă în localitatea unde se instalase postul de comandă al Diviziei Moldova. Când mașina opri în fața postului de comandă, capitanul coboră primul. adu la biroul 2," ordonă ajutantului, și veți să nu-ți scape." N-aveți nicio grijă, domnule capitan." Adjutantul coborâ la rândul său și, ocolind mașina prin spate, veni să deschide portiera din dreapta. Hai, băiete, cobară, Am ajuns!" Dar pistolarul nu se mișcă. Ghemuit în colțul său, părea adâncit într-un somn greu de ostaș trudit. Ei, firăra al dragului de sonoros! n auzmă Deșteptare!" Pistolarul însă dormea mai departe. Atunci, adjutantul furios a început să a zgălți. Scoală-mă, auzi Grijan, ta de tulhar. Dar cum luă mâna de pe el, pistolarul se prăbușie de alatul pe pernele mașinii. Strefulgerații de o bănuială, adjutantul strigă șoferului. Ioane, ia de mă o lanterna domnului capitan. Când a prins lanterna și lumina se opri pe fața celui prăbușit pe pernele mașinii, nu mai a avut nicio îndoială. Pistolarul era mort. Mărtul îl privea cu ochi sticloși și răutăcioși. Cum răutăcios și bazjocoritor îi era zâmbetul încremenit pe buze. Adjutantul Popescu stinse imediat lanternă, murmurând printre dinți. Chicălosul! Ne-a tras clapa. Și eu, care am stat tot timpul lângă el, fără să-mi dau seama, m-a că am fost. Câteva clipe rămasă descumpănit, neștiind ce hotărâre să ia. Băi, Ioane!" Vorbia șoferului ceva mai târziu. Ia trage tu într-un loc ceva mai ferit, dar pe aici, pe aproape. Șoferul descoperi în apropiere un fel de tăpșan între două case și gară acolo mașină. Stinge farurile Ioane. Așa. Acum ia automatul și nu lăsa pe nimeni să se apropie. Banditul ăsta e acum pe lumea cealaltă. Și bagă de seamă. Să-ți gura! Eu dau fugă să l anunț pe domn capitan. Trimisul armatei, capitanul Aracovice, tocmai sfârșit de povestit capitanului Gheorgheu ce le întâmplate pe drum când intră pe ușă adjutantul Popescu. L-ai adus popescule. Domn capitan, nu l-am putut aduce. De ce? Fiindcă e mort. Și povestit ce le întâmplat asta înseamnă că s-a sinucis. Ce ghinion. Și dumneata care ai stat tot timpul lângă el, n-ai observat nimic?" Nimic, domn capitan. Sincer să vă spun, personal am îndoieli serioase că ar putea fi vorba de o sinucidere. Gândiți-vă și dumneavoastră, ca să se sinucide, nu avea decât o singură cale, să ia o treabă. E bine, ar fi fost imposibil să nu observ. Am stat tot timpul cu ochii pe el." Deși era al de întuneric, dacă ar fi dus ceva la gura, aș fi observat. Sunt convins de asta. Or, el s-a ghemuit în colțul lui, a închis ochii, hotărât să-i tragă un pui de somn. Până am ajuns, nici că s-a mai mișcat. Atunci, dumneata presupui că e vorba de un atac de cort? Întreba capitanul Gărghiu cu vădită ironiei. Plutonierul adjutant Popescu, intimidat de întrebarea ironică, răspuns evaziv. Parcă mai știu eu ce să cred. Vă să zic că și dumneavoastră, Gheorgheule, îi se adresă capitanul de la armadă. Ești de părere că nu poate fi vorba de altceva decât de sinucidere? Fără doar și poate. Și ce crezi despre toate astea? Șeful biroului doi ridică din numere. Deocamdată e prematur să-mi fac o părere, și Aș vrea să-l văd și eu pe ostașul acela. Unde l-ai dus ajutandu-le? E tot în mașină. Am tras-o într-un loc mai puțin expus curiozității ostașilor, care mișuna pe uliță. Ai procedat foarte bine. Așteaptă-ne jos. Venim și noi îndată. Când cei doi capitani rămasă singuri, șeful biroului doi a început să se plimbe prin birou. Părea îngrijorat. Foarte, foarte stranie această întâmplare. Dacă individul s-a sinucis într-adevăr, înseamnă că avem de-a face cu un agent hitlerist. Aproape sigur. Trebuie verificată ipoteza sinuciderii. să luăm cu noi pe domnul colonel medic Stătescu cerușe și imediat legătură. Alo? Domnul colonel Stătescu? Am onoră să vă salut. Capitanul Gheorgheu la aparat. Domnule colonel, avem nevoie urgentă de dumneavoastră într-o chestiune anumită. Puteți veni imediat? În cinci minute? Perfect. Vă așteptăm în fața postului de comandă. Cinci minute mai târziu, cei doi capitani, însoțiți de sublocotenentul Paraschivescu, care lucra la biroul 2, se aflau în stradă. Acolo îi așteptau locotenent colonelul medic Stătescu și plutonierul adjutant Popescu. Ce s-a întâmplat, gărghiule? Se interesă medicul vadit îngrijorat. Domnule colonel, v-am chemat să-mi dați o mână de ajutor. Trebuie să examinați un ostaș care a murit aproximativ acum o oră și să ne spuneți dacă e vorba de o sinucidere. De asemenea, ne interesează opinia dumneavoastră în legătură cu cauza morții. Agirotantul Popescu o porne înainte, luminându-le drumul cu lanterna. Când ajunsere, ofițerul medic observă nu fără ironie. Dragă Gheorgheule, locul nu prea e potrivit pentru ceea ce îmi ceri. Eu aș propune să-l ducem la infirmerie. E la doi pași de aici, într-o casă pe care i-am suflat-o de sub nasul lui La ora asta n-am niciun bolnav, așa că pot să fi liniștit, dacă eventual ți se nu transpire ceva. Adunci să-l ducem acolo," acceptă capitanul Gărghiu, care, așa cum presupusese colonelul, ține neapărat ca întâmplarea să treacă neobservat. Mașina a pornit spre infirmerie. Ofițerii o urmare mergând pe jos." Locotenent colonelului Stătescu nu-i trebuie mult timp ca să se pronunțe. Ostașul ăsta a murit otrăvit și după toate probabilitățile, otrăvit cu cianură. Dacă te interesează, Gheorghiule, să știi cu precizie natura otrăvii, putem să-i facem autopsie. E sigur că a murit otrăvit? Se interesează capitanul Gheorghiu. Absolut sigur. În orice caz să-i se facă autopsie. Locotinând colonelul medic Stătescu, îi părăsi ca să dea ordinele necesare în vederea autopsiei. Odată cu el părăsi încăperea și plutonierul adjutant Popescu. Înțelese că prezența sa nu mai era necesară. După aplicarea acestora, capitanul Gherghiu se aplica asupra cadavrului întins pe o brancardă. Gulerul Vestonului îi atras în mod deosebit atenție. Vedeți, aici în guler." A vorbit capitanul Gheorghiu, arătând cu degetul. A fost ascunsă fiola cu cianură. A fost suficient să ridice colțul gurlerului și să spargă între dinți fiola. Priviți, se văd destul de clar cioburile. Într-adevăr, câteva cioburi minuscule străluceau în lumina lămpii ca niște cristale. Percheziționează-l, paraschivescule. Sublocotenentul se execută, dar percheziția nu duse la niciun rezultat. Nimic, domnule capitan. Era și de așteptat. Un agent nu uite în văzunare hârtii compromițătoare. fi bun, palaschivescule, și du-te l caute pe locotenentul Templar. Vino cu el aici. Peste un sfert de oră, locotenentul Templarul se afla în fața capitanului Gheorghiu. Templarule, te-am chemat să-mi spui ce știi despre ostașul ăsta al dumii tale. Locotenentul templarul arunca o privire asupra ostașului întins pe brancardă. Domnule capitan, nu-l cunosc. Acum îl văd pentru prima dată." Cum? Nu face parte din compania dumitale?" Nu." Cei doi capitan se priviră nedumeriți. N-ai dat dumneata oameni care să dirigeze circulația pe șosele?" Eu, domnule capitan." Și tocmai în legătură cu aceasta vreau să vă raportez ceva. Ce anume? Un om al meu pe care l-am lăsat azi dimineață la o întretăiere de șosele, 15 km vest de localitatea ca, a dispărut. A dispărut? Interesant. Nu cumva a dezertat. Și capitanul Gheorghiu se uită semnificativ la capitanul Aracoviță. E greu de presupus așa ceva, domnule capitan. Soldatul acela e un om de ispravă și nu-l cred capabil de o asemenea mărșăvii. Mai curând aș înclina să cred că i s-a întâmplat o nenorocire. Adică, poate că a fost atacat de misca hitleriști răzlățiți și împușcat. Dacă lucrurile s-au petrecut așa cum presupui, ar fi trebuit să-i găsiți cadavrul. L-ați găsit? Nu, domnule capitan. Caporalul și soldatul care trebuia să-l schimbe au cercetat terenul pe o rază de 100 de metri, fără să dea de urmă. Atunci? E tare misterioasă dispariția asta, domnule capitan. Mâine dimineață ia șase oameni și cercetează personal. Bineînțeles, aceasta mi-a fost de altfel și intenție. Vreau să te mai întreb ceva. Spunem, ai verificat personal dacă tablițele indicatoare au fost puse așa cum trebuie? Mai mult decât atât, domnule capitan. Pe cele mai multe le-am bătut cu mâna mea. Poți afirma cu toată răspunderea că nu ai comis nicio greșeală? Nu înțeleg. Despre ce greșeală poate fi vorba? Întrebă locotenentul Templarul cu răceală, jignit de întrebarea șefului biroului 2. Apoi adăugă-i imediat, cu un ton calm, dar hotărât. Vă rog să-mi permiteți, domnule capitan, să vă spun că, urând fascismul și dorind nimicirea lui cât mai gravnică și definitivă, nu nimeni îngăde niciun fel de ușurință în îndeplinirea unei misiuni. Capitanul Gheorgheu, care nu intenționează deloc să-l jicnească, ținu să-l liniștească. Cunosc sentimentele dumite domnule locotenent. Trebuie însă să lămăresc o problemă tare complicată și, orice amânând, cât de neesențial ar părea, poate să constituie un punct de reper. Te rog să privești întrebările pe care ți le pun numai prin această prismă. Spunem deci, ești sigur că, spre exemplu, la întretăirea aceea de șosea unde spui că ți-a dispărut omul, tablițele nu au fost puse greșit una în locul alteia? Exclus, domnule capitan. Bine... Acum în altă ordine de idei. Cam la ce ora ai lăsat în post soldatul care ți-a dispărut? Locotenentul templarul se gândi câteva clip. Cred că aș dimineață pe la orele 10. Și în cât timp apreciez că s-a scurs grosul coloanelor? În vreo patru-cinci ore. Da, în general calculul dumitării este exact. Bine, templarule, poți pleca. Cred că nu e nevoie să-ți atragă în mod deosebit atenția că cele ce am discutat trebuie să rămână numai între noi. De asemenea, ai grijă ca oamenii mitale să nu trâncănească în legătură cu dispariția tovarășului lor." Locotenentul templaru salută și plecă, nu fără a arunca o ultimă privire asupra cadavrului, care părea că zâmbește răutăcios și în același timp ironic. Capitanul Gheorgheu, care tot timpul stătea în picioare, se așeză pe un pat de campanii și și-a prins o țigară. Acum, explică el, avem un punct de plecare. E mai presus de orice îndoială că un agent hitlerist s-a substituit soldatului pus de să dirigeze circulație. Fără îndoială, acest lucru nu l-a putut face atâta vreme cât circulația pe șosea era mare. Doar dacă am presupune o înțelegere între cei doi. O asemenea ipoteză, însă mi se pare puțin probabil. Eu cred că nu poate fi exclusă din capul locului, își dădu cu părerea căpitanul Aracoviță. Dispariția soldatului pus de la cotenentul Templar mi se pare un fapt destul de greitor. De ce oamenii trimiși de la cotenent nu i-au găsit măcar cadavrul? Dar capitanul Gheorgheu nu pare convins. Asta încă nu spune nimic. Dumneavoastră judecați așa. Dacă nu ar fi fost vreo înțelegere între ei, schimbul trimis de templarul ar fi trebuit să găsească măcar cadavrul celui dispărut. În primul rând, nu e exclus ca mâine pe lumină să-l descopere. În al doilea rând, substituirea nu implică neapărat împușcarea adevăratului agent de circulație. E foarte probabil să fi fost luați prizonier. Dar nu asta este lucrul cel mai important. Important e să știm când s-a făcut substituirea. După toate probabilitățile, în jurul orei patru, pentru că dumneata, când l-ai arestat pe nemernicul ăsta, încă nu se întunecați. Și mai important este să știm ce a urmărit inamicul. Să ne dezorganizeze aprovizionarea dirijând convoile pe o rută greșită? Oare putem accepta o asemenea explicație? Foarte greu, răspunse capitanul Laracoviță. Fiindcă e clar că mult timp nu putea să dureze mistificarea. De altfel, așa cum s-a și întâmplat. fără îndoială, după părerea mea, mai curând ar trebui să presupunem că inamicul a avut interesul să dirijeze greșit circulația numai pentru scurt timp, în vederea unui anumit scop, care deocamdată nu ne este cunoscut. Mă întreb, au izbutit ei să-și atingă scopul sau intervenția dumneavoastră le-a zădărnicit? Aș înclina să cred că le-am încurcat socotelile. Altfel, nu văd de ce, odată scopul atins, individul ăsta ar mai fi continuat să joace rolul agentului de circulație. Normal ar fi fost ca după aceea să fi spălat putina. Fără îndoială. Atunci ce dracu a urmărit? La ora aceea, grosul coloanelor se scursese. Pe șosea nu mai puteau trece decât convaie cu muniții. Capitanul Gheorgheu ridică din numeri. Încă nu știu. Sper însă că vom izbuti să aflăm curând. Să mergem. Aici nu mai avem ce face. Trebuie să raporteze domnului general cele întâmplate. Și eu trebuie să-l văd pe domnul colonel Barbat. Am să-i transmit un ordin. Se despărțiră în fața biroului șefului de stat major. Intrând în biroul său, capitanul Gheorghiu îl găsi acolo pe capitanul Zmeu. Unde umbli, frate? Te aștept de o jumătate de oră. De ce? Trebuie să-ți vorbesc neapărat. Ce s-a întâmplat? Ceva grav? Din fericire nu, era al dracului să fie. De la un vreme încoace nu văd în jurul meu decât spion și tentative de spionaj. Am ajuns într-un asemenea hal încât mi-e teamă că nu mai sunt în stare să judec la rece. Iată despre ce vorbea. vorba. Duba, care în transporta întreg materialul de cifru, a avut o pană pe drum. Din cauza aceasta, s-a răzlățit de convoi. Capitanul Medrea, care comanda ieșalonul, n-a observat nimic. Dar, chiar dacă ar fi observat, tot n ar fi luat vreo măsură, pentru că, după cum știi, în timpul deplasărilor, penele sunt frecvente. De obicei, șoferii se descurcă singur și ajung din urmă convoiul, numai că de data asta n-a izbătit să pornească motorul. Urmarea a fost că la un moment dat, Duba s-a găsit singură pe șosea, deoarece între timp coloanele se scurseser. Abia când deșalul a ajuns aici, unul din cifratori care se urcat într-un alt camion a observat că Duba lipsește. M-a anunțat imediat. I-am cerut lui Popaz un camion și am pornit să o caut. Îți închipui pe câte emoții am trecut până am dat ea. Când am pornit înapoi cu Duba remorcată, începuse să se însereze. Dragă Gheorghiule, oricât s-ar părea de absurd, pana asta a fărăsită mie îmi mult de gândit. Adică? Mă întreb dacă n-a fost aranjată de șofer. Capitanul Gheorghiu Zâmbi, să știți, meule, că dacă ai lucra la noi, ai face treabă bună. Haide, nu mai răde de mine. Nu aș vrea să fie în pielea mea. Nu glumesc deloc." Și-i povesti cele întâmplate pe șosea capitanului Racoviță. Atunci mai mult ca sigur că păcătosul de șofer de pe dubă lucrează pentru hitlerești. Vom afla dat. Sună plantonul și îl trimise după sublocotenentul Paraschivescu. Paraschivescu-le, îi se adresă, du-te și caute șoferul de pe dubă a cifrului. Consideră-l ca și-a arestat. Tocmai în clipa când sublocotenentul Paraschivescu se pregătea să plece, plantonul anunță pe comandantul companiei auto sublocotenentul Popazu. Am onoarea să vă salut, domnule capitan." ce e Popazile?" Domnule capitan, s-a întâmplat ceva grav. Mi-a fost împușcat unul din șoferi." Asta mai lipsă. Care din ei?" Pantelimon Hâncu, șofer pe Duba cifrului. Sinucineri asasinate. Ce mai noapte, murmură capitanul Gărghiu. Apoi tare către capitanul Smeu și sublocotenentul Paraschivescu. Haideți să mergem. Intrare într-o curte din apropierea postului de comandă al diviziei. Duba fusese gărată într-un fel de șopron din scânduri numai cu trei pereți. Capota dubei era ridicată, iar pe jos împrăștiate o mulțime de scule. Un bec de multe lumini, agăsat de o capră de tăiat lemne, își trimitea lumina puternică până sub mașină. Un zgomot strident și continu venea din curtea vecină, unde fusese instalat motorul grupului electrogen care alimenta cu curent postul de comandă. De sub botul mașinii se iveau picioarele șoferului. Ai fi zis că meșterește la motor?" Dar dacă te aplecai și priveai după gaura din tâmplă și balda de sânge, te dumirei imediat că omul nu mai trăiește. Cine l-a descoperit? întrebă capitanul Gheorghiu. Niculai, ordonanța domnului capitan meu, informă sublocotenentul Popazu. Ordonanța mea? Cum asta? Niculai sărmășan, care stătuse până atunci în spatele mașinii, se apropie. I se citea groaza în priviri și tremura tot. Eu, domn capitan, să vedeți cum s-a întâmplat. V-am căutat la postul de comandă să vă vestesc că v-am găsit cantonament și să vă chem la masă. Nu erați acolo și un domn elev mi-a spus că nici nu v-a văzut. Atunci am plecat ce era să fac. Mergeam pe drum și mă tot gândeam unde să dau de dumneavoastră. Când trec prin fața casei ăștia, văd peste gardă duba. Mi-am zis, hai să-l între pe Pantelimon unde a descărcat bagajul cifrului." Că în clădirea unei domn general, după cum am spus doamnele Vacele, n-a mai fost loc și pentru serviciul lui domn capitan. Intră eu în curte, dar nu-l văd pe Pantelimon. Abia mai apoi îi zăresc picioarele ieșind de sub mașină. Îl strig. Bă, Pantelimane, unde ai descărcat cala lui dom capitan?" Dar el nu mă răspunde. Am crezut că nu m au auzit din cauza zgomotului de la elictrogin. N-auzi, mă, Pantelimane." Îl strig eu din nou, pocnindu-l cu vârful bocancului în talpă. El nici nu mișcă. Bă, firara al dracului, îmi zic, doar nu fi adormit sub mașină. Mă plec și, Doamne Dumnezeule, ce mi-a fost dat să văd. Vai de bietul, om. Niculeai Sărmașan a început să tremure și mai tare și să se închine. Fruntea era numai brăboanele de doare. Câteva lacrimi îi umeziră genele. Când mi-am dat seama despre ce-i vorba, continuă Niculai, am ruptul la fugă spre cartier să dau de veste. Noroc că pe drum l-am întâlnit pe domnul Cotenen Popază. I-am povestit și lui m-a trimis înapoi aici să păzesc. Iac, asta a fost domn capitan. Știindu-l că tâmp, toți îl privire cu mile. Bine, Niculei, ne-am lămurit," îi vorbi capitanul Gheorghiu cu blândețe. Du-te acum la cantonament." L-ai găsit pe domn capitan al tău și poți fi liniștit." Niculei Sărmașan făcu vreo câțiva pași de-a dar nu plecă. Ocoli grupul și venind în spatele capitanului meu îi șopti trăgându-l de mânecă. Domn capitan, nu întârzeați mult că se usucă mâncarea pe foc." Antonamentul e aproape. Cum ieșiți de aici, o luați la stângă și așa s a acasă pe mâna dreaptă. Bine, bine, Nicolai. Du-te că vin și eu îndată. În timpul acesta, capitanul Gheorghiu privea gânditor grupul electrogen din curtea vecină. Un soldat își făcea de lucru pe lângă mătoare. Ia vină puțin încoace, mă băiețe, îl strigă capitanul. Din cauza zgomotului pe care îl făceau mătoarele, nu fu s-a auzit. Repetă chemarea de data asta, răcnind. În sfârșit, soldatul auzi și veni în pas alergător până la gard. Ordonați, domn capitan. Ești de mult timp pe afară? Păi să toți fie o oră, domn capitan. n a auzit cumva zgomotul unei împușcături? Soldatul se gândi câteva clipe înainte de a răspunde. Nu, domn capitan. Ești sigur? Da, domn capitan. Cum te cheamă? Burghele Ștefan, domn capitan. Bine, vezi de treabă. Soldatul salută și plecă. Palaschivescule, înseamnă-ți numele soldatului. Apoi adresându-se capitanului meu. Cred că ți-e clar acum. Nu părea. E totuși destul de simplu. Acela care l-a ucis pe Pantelimon a mers la sigur. A știut că zgomotul împușcăturii va fi acoperit de huruitul grupului electrogen. N-ar fi exclus să se fi folosit de un revolver cu amortizor de zgomot. Nu s-ar putea spune că ticalosul, cine fi el, nu a lucrat cu sânge rece. Lumină ca la teatru. Becul ăsta pare un adevărat reflector. În stânga, ostașul de la grupul electrogen. Acolo, în față, ulița mișunând de soldați. Iar aici, casa locuită, fără îndoială. Ar fi culmea să găsim înăuntru și niște soldați cantonați. Vom vedea îndată Paraschivescule. Dute te rog și de bună seara gazelor. Peste câteva minute, sub Paraschivescu se întoarce cu vestea că în casă nu erau cantonați soldați. Pe cei doi care locuiau acolo i-a găsit dormind de duș și numai cu mare greutate i-a putut trezi. Bineînțeles, nu au auzit să împușcătura. – Așteptam, murmură capitanul Gheorgheu mai mult pentru sine. – Dumneatea, Schivescule, te vei îngriji ca șoferul să fie înmormântat până în ziua. Și întrucât nu putem ascunde moartea șoferului, va trebui să difuzăm versiunea că s-a împușcat din imprudență. Mai ales, caută să-l faci pe prostul ăla de să creadă că pantelimon s-a sinucis, ca să nu trâncănească. Apoi, către smeu. Hai să mergem smeule. Cred că pentru noaptea asta am terminat cu surprizele. Pe drum, căpitanul smeu a întrebat cu vădite neliniște. Crezi că există o legătură între agentul apverului și asasinarea șoferului? Nu știu ce să răspund. Argumente există și pro și contra, dar la ora actuală e greu încă să te hotărești pentru unele și să respingi pe celelalte. de ar fi și imprudent. Ai dreptat. Ascultă zmeule. Cu care dintre oamenii tăi ai asigurat baza materialului de cifră în timpul deplasării? Poate că am putea afla de la ei ceva care să prezinte cât de cât interes. Capitanul zmeu se lăvi cu palma peste frunt. Uite-te, domnule, nici că mi-a trecut prin minte. Interesant. Ce nu ți-a trecut prin minte și ce anume găsești interesant? Că s-ar putea ca cifratorul care a asigurat paza materialului în timpul de să nu fie străin de această întâmplare. Mine dar eu nu la asta m-am gândit când te-am întrebat care din oamenii tăi a însoțit dubă. Nu te-ai gândit, fiindcă nu știi cine a fost acela. Dar ea spune, nu ți se pare interesant că întâmplarea a făcut ca însoțitorul să fie tocmai barbă, Vasile? Acela care ți-a cerut să pleci în liniște? întâi? El. Capitanul Gheorgheus se gândit o clipă, apoi răspuns pe un ton care nu sufera replică. Dragă-ți presupunerea ta e absurdă. Nu văd ce interes ar fi avut Barbu să-l aici și cu asemenea riscuri când o putea face liniștit pe drum. Să zicem în timp ce se afla în pană. De altfel, dacă vrei să te convingi personal, descoase oamenii și ai să afli, sunt absolut sigur de aceasta, că între orele 17 și 19, timp în care probabil a fost ucis șoferul, Barbu Vasile n-a lipsit din birou. Atunci, dacă că nu are vreun amestec, de ce vrei să stai de vorbă cu el? Ce anume trage înădejdea să afli? Dacă eventual există vreo legătură între pana Dubei și falsul agent de circulație arestat de capitanul Racoviț? Domnule capitan, elevul barbu așteaptă dincolo, în biroul furierilor. Îl pe capitanul Gheorghiu, sub locotănântul Paraschivescu. Bine. spune te-ai informat? Da, domnule capitan. Am stat de vorbă ca din întâmplare cu fiecare cifrator în parte. Și rezultatul? Acela pe care l-ați prevăzut, domnule capitan. În asasinarea șoferului Pantelimon, elevul barbu nu poate avea niciun amestec. Nici clipa când a ajuns aici în sat duba, elevul barbu a fost tot timpul împreună cu ceilalți cifratori. Ne. Da. mulțumesc. Trimite-l acum aici." Câteva clipe mai târziu, Barbo oprit în prag saluta. Să trăiți, domnule capitan. Deși bănuia motivul pentru care fusese chemat la biroul 2, Barbo era vag neliniștit. În afară de faptul că și simțea gura uscată, în exterior prin nimic nu se trădau teama și neliniștea care îl săpâneau. Ia loc, Barbole. Îl invită capitanul Gheorgheu, arătând discaunul scaunul care se afla de cealaltă parte a biroului. Mulțumesc! Și se așeză cât mai degajat. După cât am fost informat, dumneata ai însoțit duba în timpul de plasări. Este exact, domnule capitan. Ce putea să-mi spui în legătură cu bana pe care ați avut-o pe drum? Dacă vă interesează anumite detalii tehnici, din păcate nu vă pot fi de niciun folos, domnule capitan. Niciodată nu m-a interesat să știu măcar ce fel arată piesele care se ascund sub capota unei mașini. Bineînțeles că nu asta vreau să aflu de la dumneavoastră. Mă interesează mai curând să cunosc părerea de în legătură cu această pană. Ca să fiu mai clar. Mă ar interesa să știu dacă eventual n-ai avut impresia că pana a fost simulată. Simulată, domnule capitan? Se mire barbă. Nu, nu cred. Dacă l-ați fi auzit cum înjura de ciudă răpăsatul Pantelimon și dacă l-ați fi văzut cât de mult s-a căzni să pornească motorul. Gândește-te bine. Nu crezi că și înjurăturile și eforturile de a pune motorul în stare de funcționare au putut fi totuși simulate? Barbu se gândește, și gândurile fura acestea. În definitiv, dacă insist asupra acestui lucru, e foarte probabil că au motive serioase. Acesta pe de-o parte. Pe de-altă, dacă mă încăpățânesc să-l apar pe șofer, s-ar putea să mă bănească în vreun fel de complicitate. De-altfel, Panterion fiind mort, apărândul l toți nu-i mai pot fi de vreun folos. Apoi cu voce tare. Știu eu, domnule capitan, acum când mă gândesc, s-ar putea ca dumneavoastră să aveți dreptate și pana să nu fi fost decât o falsă pană. Știți... Pantelimon e șofer pe dubă încă de pe vremea când divizia noastră lupta pentru eliberarea ardalului. Îmi amintesc, nouă dată s-a întâmplat să rămână în pană. De fiecare dată însă Pantelimon a izbuitit să pună în stare de funcționare motorul. În definitiv, ce naiba de pană a fost asta de nu a putut să-i de hack tocmai el, care, după câte știu, a fost unul dintre cei mai destăinici șoferi. Spune-mi, tot timpul până a venit camionul să vă remarcheze. Pantelimon a meșterit la mădor în cea mai mare parte a timpului și altceva ce a mai făcut? Am mâncat și mai ce? Altceva nimic.